وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَقْصَهُ وَدِعَا دین کی بگانی درس کمسا تفسین زی کرشیو چه دادا چاو مالا کی نازل شوئے ندا اکثر مقصرین قول دادا دا چه سوہی برومی سے سو آہ حجرت دو مدینیت مشرکانوار لما خووالا دمانا قولو دبا ناغرہ کش دسور او هغه ته محمود شي رو شي راو وسل او کاسو ماته نسره راو وسل زه به هر یو کوشش یېسته مالکه مو زمما به شي ختم شي نبی اجازه په توره ځيږم چې ترسو پرې زما پلاس کړي او ک تاسو واه زمما ک وين ما چې کوم مال مکه کې د پنکړه د ناغر د خیمه او بسمه پرې د نو بس دیوی صحیح دا نو مال چه مکر کے وغیو چې چه کلم دینی دورت سیدن دا آیات اللہ نازل که چه خلک چې بس اغیی زان الله اللہ خرص کل دی دا اللہ دینی غست دا اللہ ثواب دی دا قیامت ندا واقعا ابل ابدوا واقعا نازل پر پروا عبداللہ ادنی بازر ندا من قلی اگوی چه دا آیات شو ده صحابی شو. دا خوبیب بارک نازل شیوی خو دا خوبیب واقعہ مجاہدو جو پیامبر اللہ علیہ السلام صحابیو یو سریتے لے گلوے کی شہید شیو یو کل دردے چیانا بارک نازل شیو خوبار الفاظ آم دا اللہ جو دین دا پر اخپلزان اغسر قول اخپلزان استعمالو اخپل استعمالو مدابت ترین شیل اللہ اداسی خلق و مشتاچه اغزان خرچکی مزدان خرس کرده دی اغزتون کسوک دیو گویا که دا آمه بیعی سره مشابهات تسنگ چیو اغزتون که یو خرسون که اغزتون که اللہ دیو اکڑی پا مقابلہ کدی دیو جنت دیو بس دیو خپلزانو نا خرس نو یہ شری مطلب دا خرسول خپلزان خرش دا پار درازہ الله اللہ او بیعید دا که مانا دا خرسول اداره چه ثوابه وابسته دیو بس هرحال الله چې کوم عبادت کوي باندې فرصت کوي دا حج زکات کوي ادا کړنګي نور عبادت دي هغه دي کوي په هيڅ طریقې چې دوی الله جان پرځله دالره خبر مني الله قدس ته جنت ورکوي دوی فضیلت د دې خبره فلزان هغه استعمالي دا الله دې نور انته تبع جنت میں لائے نہ اللہ <سؤال> کی نظر میں اکثر وہ سرندک <سؤال> تو چیدہ ہے سفیر عمر بن ابی اباظ خازن نام نکلے چہ وہ بار اکثر دا من و من الناس من یشی نفسہ هوت علم مرضات الله ان الله و لكم بالبا بعض یہ نبی کہ ہر سے زلف کنا یا ای او خدایانو چې ایمان دخلو په سلم کافه د دې آیت بارک می بعضو مسلمانانو شانه زول کېده چې کتاب او مسلمانانو شویل کعبد الله علیه السلام یعزز ملګری نو د مسلمانانو د موستو او بیان د اعزیم کو نوسیٰ علیہ السلام در دین دا حکامات لگر دا خالید رضی تازیمی دو اکوان و محاو دارے پی پدیمان خرام نا آخران گرنج او دا میں اسلام کو افضل لازیم اسکر لازیم نہیں کہ وہ مباق اکسکے بیس کا اپنی اسکے بیس کا او پتورات پر چونگے او آجیب اوچی دی نمزان جنیس کنو کدوارو کمو مال لازی پا تورا تا معامل لازی او دکرنگی پا قرآن بانے معامل لازی سلازم دیدی پا دین اسلام بانے معامل لازی او دا خیال برو چلو خیال او ساتھ او بازو بے چلو پیمبر لسلاة و اسلام تاوی چلو تورا تا اندک اللہ کتاب دیمونگا پیر چلو جا دیش پیلو لگو نو اللہ تا عیت عزل گا بس اسلام کی قرب دا, دا بس توراة هذا كتاب جهو منسوخ. جهو توراة ده دين موسى الاسلام ده دين مسلينه. جهو توراة مسلينه فقط منسوخه. عمل مكو عمل قوان. نو اغبت دي كتاب باني قوان. قد دي ولا تتبع خطوات الشيطان. او تابداري مكوان. دا قدمول الشيطان. شیطان تاسو اندخليي او تر ته تعظيم خسته کړی ادا کړی او سمته د دوه خانه وح حرامه اي ننبا ستثمکه و بس د شیطان اتبال او شیطان ستاسو خ کړی شیطان ځکه د دشمن په سترګو فنخ کاری ننخاره په دیمه مطلب الله تاسو تخول چې کوم وسوساتين على توسوسراتين دا د عمله تل تحکامات نستا پسلبره راو موږ د شیطان نه دا نو نو وسخاره وکړي چې شیطان مخ معلومه ده چې دا د خبره خبره ده اسلام خلاف نه اگر چې شان زده هغه د دې بارکرهول آیات الفاظ عام نه یو کلیه اختلاف زمونږه مسله ده چې الفاظ عام نه حکم عام ټول او دخلو بس سلم کارفا دین اسلام پروپرو دین اسلام کی داخل شک استاذ فر دے اسلام مطابق دی دے اسلام مطابق مزدکات حجر و جا اخلاقیات دے اسلام مطابق معاملات اغسطل خرس دے اسلام مطابق دی سیاستیات احکام نکزار دا, دا عدالت چکم احکام دی دا غلنالاز کا شو قاتل کا کول شو مدتا سیاسیات اندے اسلام مطابق پورا پورا اسلام کی دردت شاید دانت جی تو اسلام کے داخل خوشکل ندے اسلام نبار دے مسلمان اینے یا تے اسلام کے داخل برور کلیکٹر او دردار اغسط آدے اسلام نبار دے پہ اسلام کی دن ننے مدتا بہترین آیات تے ہر ڈیو سزو متشاید بھولو اخکام یا ایوها النادین آمنان اے ایماندار ادخلو پی السلم کاف داخل شعب اسلام کی دول پر ولا تتبیو خطوات الشیطان تابیداری من قوید قدم دیشیطان داگر تابیداری من قوید قدم دیشیطان داگر تابیداری من قوید انہو لگو مادون مبین یکنن داستاسلت بارا اخکار دشمندی دادو دشمنی اخکارات دا اللہ ورقصیقا این زلالتا منیم بعد ما جات امال بینا. کچریو خواه دیتا سروس لدین ستا وازیحا راحتامات راگلی دی گمراه شو خیدون امراد گمراه کی دیلی سالیچی لارکو خیدون امراد بس خطاش گیا ندکنگی کتاسو خطاش شو گمراه شو من بعد ما جات امال بینا. روز تو ادینه چه تاسو تو واضح احکامات را بیان تاسو تابیداری کردی موسیٰ لیسینات و سلام دلی یا آم احکامات که که خطاب دیشی آم مسلمانان تا خطاب شی یعنی پا اسلام ران نجلی گره اسلام احکامات نمانه نبی اللہ پرمئی فعلم هدو وعید زورا فعلم نزان کوئی اکی یکینو که انداللہ عزیز. اللہ غالب بدلہ وسطی شخہ او حکیم حکمت والا دیکھا فیل حال اللہ تاخیب کرلے بدلنا لی عذاب نظر فی سورہ نا فرمانے کی نو اللہ حکیم فو اعظار هل ينظرون الا ان یعطیہم اللہ في من الغمان والملائبت و قضیہ اس ترگیبوندے واسرہ واسرہ زورن اندار تخویق تیرن اللہ پر نجھ کوروک قردہ اسلام کم خلق ندار کل او کن خلق د شیطان اتباقی او واضح نلائد دی عوضی خبرن مانین لگی دی دی دی انتظار کی حالی یم دی انتظار نکی دی دی دی دی دی دی دی دی دی خبری کئی این دا چه دید اللہ راشی پیدو لنمین غمان فاغصور دوریزو دو غمان پاکون دید ورزم دار سپکتی سطوری اسمان او جلال زلطن سوری دولی دی آیات پی ہو اللہو پر ملچ اللہ راشی فاغصور دوریزو دو والملائک بتم پرشتی راشد عذاب و قضیل عمر او د دې حلاکت په سلکت کې شدید عذاب راشي ډېر ومنه الله تعالی دا وروي په شکل ماننه د فرشتو سر څو سره حلاکت دي نه الله یې انتظار کوي جل الله وایي چې باندې الله راولي د عذاب او د دې حلاکت په سلکت کې شدید تباهی شي وایل الله ته رجع الامر الله ته ټول کارونه واپس دی الله ته واپس شي ډېر الله حلاکت دي ها پدہ کا اعزامونه باندې فرشتو بچو ده فرشتو بزرینس کلیبو ټکړې دي چې دې والی وریا شیخ په الله اجازه اوسه نذیم الله دې خبره انتظار کوي پات شتن تک یو مسله راو ساتل چې د الله غراتل نه سم نه نو دې ته حيات الصفات راتل الله صفات ته بس موږ ذکر متقدمین علما ده بس کما یلی کو نشانی امروها کماجاد اکراؤها کماجاد بلاکر کلا تشوی بس کراعتوها تفسیرها کراعتوها دا دے عیات بس امباللہ کراش بزدہ بوئے نو بدے کی تفسیلات میں کسنگا برازا بس لے سکمیس لیشے دا اللہ کرا پسان شوکشتر ہے ناچہ موو عیدہ صلی اللہ باقی بزدہ دا اللہ سکتے اللہ ویدی دیدے سشی انتظار او پرشتی راجتی حلق او حالی متخیرین علماء دې کې تعلیم دې تعلیم مطلب دا دی بل ځای کې ویاثت هغه ته کېدل تللې باندې کې قران کې دی او یفیا امر رب دې دین کې انتظار مدر دې خبره انتظار کوي چې الله فیصله واشي دا الله حکم راشي دا الله عذاب او कहर راشي دا فسور دور دا ته دې الله कहर او دا الله عذاب راشي او فرشتي راشي او الله تعالی دې حالات بس دې خبرونه सुने سه انتظار نه کوي مته کې وسره ترغیب دي جوړه ده تاسو چې اسلام کې قرانه داخله کې ده دا شیطان اقتباس کوي او وازن را داخله دي بیان خبره نما نه کی د لارې څخه ټاکېږي نو ګورې بیا دې انتظار ما کوي عذاب دي یعنی دا ګر خپل غلطونه واړي سل بني اسرائيل کم اچينه له من آيه بي مکه آخر اخر فوز ذکر وش چکم د شیطان د تبعی اسلام کی پرونه داخلي دي دغه کدا نمونه دغه رو بیان کړي دینم ترڅو الله پر ډیر نعمتونه کړو ته تحریف یو نمونه بیان من علی خبره دا الله نه بدل کړي دي الله تبارک کړي سل بنی اسرایل ترڅو کړه بنی اسرایل نه کم اته نه ومن آیتین بدینه سورہ موری کړي دي تا دی تا ایتون واضح نو دا ایتون نموراد صدی دا ایتون نموراد صدی اللہ دیتا سا ایتون ورکش او دا سوال نموراد صدی پیامبر اللہ السلام تالاو اس سوال اس سوال وزید پر رجی مسئلی درستا کار تالا مسئلی نمیزی پیامبر اللہ السلام تالاو قرآن کی طول مراد از مولانا الله کا سورۃ الانعام کی سیدھا کریں مطلب ہے سیدھے دوران مخصوص ہے زجر مخصوص ہے دی تا ہوا ہے زجر مولانا تہ باندې راکھی ہے یہ سورہ میں اللہ سبحان نے کہی ہے اے یہود ملتیں موجود بنی اسرائیل موجود فرمایا اللہ نے اپ کو معجزات دے رکھے پھر اون نے جادو سمندر کے اندر اللہ نے انا عذاب در باندې راځي مشه بي پندې کړه سمره دمت الله دا كم آتيناهم مين ايته مبيين وداد زور نه په تور زور نه ته کوشه ياسو رحم فلسته یو دوران وره انا ذا زور نه ورکولي و ما يبدل ما الله فرمایي چې الله نعمت بدله دا ټول نعمتونه الله ورته تورات ورکل او انجيل ورکل چاته د الله <مسؤال> نه مګنا بدل پر روز ته دینه چته تراله د آیاتو مکرابه د تورات ته تراله نو فئن الله شدید العذاب الله صح عذاب وکړي زین لن دينه کفار حیات الدنيا ویس قانونه من الذين فاستكره شو د کفار کفار من اسرائیل شي کورش هم کفار نه ده عام د مکی موشتکانو ورګنه یا یهود بارک نازل شیع بارات الفاظ عام دیگا الفاظ و ریتے بارد و سرا و سرا مسئلہ دا پولو بینی گی اللہ ویتا استکلے شوید الحیات دو دنیا جون دنیاوی اللہ خلاح محکی بدل کرے نعمتی بولی بدل کرے دنیا جون واتش استکلے شوید چاہز استکلے دے شاستکون کے سوکتے نیاد ساتھ ہے راجون دل دنیا اللہ خستا فیدہ کرو خوب پیدا کرلی اسباب ا��� signalination خستا پیدا کرو او بیا rat ri pa خائس بانده دوکا پول اور در باس باب پانده دوکا پول جا خستا پول friend şu پیداassemble نروح پیدا کرون Ki اللہ ہے thế خستا طریقیثVI او دوکا کرون Ki ب سو کرے شیطان نے اللہ دی لفر پیدا کردی جیتے استعمال Ki اللہ تفیور په شیطان دې د اوقايده الله نه کول تا ربنه نه د نعمت د شکرې په دې باندې نشکرې د کوم سالینو غلامي څنګهږي دې په حاله د بچو اړ اصليږي د هغه شکرې سره چې پر غلام پر اس باندې سور شیدا اوله او د بچو په اړ شیدا د شکرې نه کې دا کامل شکرې نیاو برا مندا چې هغه په دې خاص باندې شو شي او راشي نړیواله شکریہ دا چې زنګال <سؤال> خوراک مې استاده شکریہ دا یو شي کې دنیا نه راته دنیا استعمال کې الله تنظیم نه دا کامل یو یادار چې امام دغه دې قبول کی ریاسې مخه شروع کې سمرا کوله استه زین ولر کې رسول الله علیه وسلم مدام شکریہ دن دن دا نه مته استعمال کوم خداینا کیسه شکریہ دنیا دا دا په دنیا باندې نه ټول دنیا خدمت تعالی باندې پرسر کې او ټول دنیا په سي کې دي نه په دنیا پر قریب باندې د الله په وړاندې استعمال او درې مثال په قران دا چې بریاس په دې سور شپ دې په ځان په اورتا تر باندې راځي سلام علیکم بخښنه دا دا چ الله پر دنیا ورکړه د خپلتا د الله په مره کې هرڅه او دا چې الله خپل رسول په دې دنیا په خپل کله دنیا پستا الله به راګره ژوندۍ خسته الله به راګره خو په دې باندې ته کوم کې نه دی ښایسته باندې دوکا کوم کې شیطان نه زینه نه دا خپل سره د کافران چې که هویان دي کام کا فرا نکد مکی کا فرا زند دونیوی او بیا چی کړه سړی پر ژوند د دنیا ما شې ملاندې خپل څه نه کار خپل څه ټوکې کوي مې همونه مې خزینې او دی ټوکې کوي دا د پکر د چا چې ټوکې کوي مینا اللذین من مارکسانو پس چې ایمان اوند نو چې کم داسه صحابه چې ارمان علی کوم لورو تکابلانی مسعوده کوم امار ابن عصر صحیب صحیب صحیب صحیب صحیب صحیب صحیب حوضہ سے صحابہ اوچی آرڈر صحابہ ندیب اور پر خمداغانی کو لیا او سم دی زمانہ کی نا انسان ما لو اقسم آلاللہی لابرر قسم الله اللہ ما دیو قسم نماتے حوضہ لوی خلق اور خان نی خان ندیب پتا باخرت کی لگی من اللذین آمون و بیاد یہ ٹ آ کسانو پس چې ایمان وروړه الله فرمایي چې قیامت کوم مسله بل چا نه ولذي لوحال زاله چې دک مؤمنان دا کسان اتکا او ځان د شک نه بچ کړو ایمان وروړه په همدې یومل قیامت د دین او مرتبه کې پوکیت لري په درجه کې د اوچتی پېری باندې یوم قیامت دې پرځ قیامت باندې الله ورته چې په حقیقت باندې چې دې دې په څیر مسخره کې او دنیا باندې دنیا په کومه کې څنګه چې دې زیات په سفر یې مړه دنیا سیوی او بیا ته ان یو بندي نو سره دنیا سیوی دنیا هغه کو باندې ملایي کو کو اخرت ملایي د دنیا لپاره الله سبحانه تعالی کړی دنیا به وسایل لا بل فزای اپ عالم باندې دې ګل دې را کړان دي احداثی ګزي کمال کې د کم جاهل جاهل ترز ترز تلقا کم جاهل جاهل تلقا مرزوق اشعار دیر عقلان بی عقلان ایں درزک بلاد کله استریش اور جاهلان جو او جته ورسہ ملالوش په لاس کې به لګو د اورونه الله پر نه والله رزق مې شابه صاحب رزق الله بغیر به احزاب ورکي دان مستا پا کمال بانه دے تاعتال بانه دے نداکنی بانه دے چاو سارے دنگ وزرگ شنا بذر رمی بنیادات او نیکی رات لیدان دے سارے بودنیادات دے دنگ دنیا بس اللہ وشلی در تقسیم کلی دا دنیا تقسیم اللہ کڑا دے نا حنو کسنہ بینم عائشت ہم في الحیات دنیا چا تادیو را چا تکم ورقسی کان الناس امتا واحدتاً اللہ وی دا امت دول اغا یو امتو خات کان الناس امتا واحدتاً دا امت دول یو امتو دا امت تسبان یو نو ضرورت پا اخبر پتا لگی پرباہ سنلہو نبینا اللہ پیانبران رو لگیلنو پتا لگیلنو پیانبران تلازو رکنو تا ریجو پسیلو لگلی چی امت یو ایمان باني باني. اختلاف و ايمان باندو بالحق حقا اختلاف میں اختلاف نہ ہو نبی اور اسی کو نکلا بس فختلفوا سبحانه يا اختلاف بلا اختلاف میں ستوجن پیدا کی اختلاف تو طبیعت اختلاف کی وجہ سے پیدا گی جس سے سر سید طبیعت لے کے نکتا حق السلام نے کہا طبیعت کی وجہ سے پیدا کی یہو یا دا اراده ولالي چې نه مسلمانانه به یې اراده ولالي یا زید او عنايه یا جهل یو کوئی په ملګری زم ثلاثه سبب دي نن تا په مفاهه کې اختلاف شونه کو الله النبي اختلاف ته ذکر او بحث رسول الله په خپل ورته شي وي تا مختلفر بيه دا ځان نه نه ها دا ته جمع را واس رسول الله دې اړه کې خپل وي مختلف مختلف اختلاف او کنالله اختلاف اطنور را کرده امبران کنگه باقیش و دید آیات که خبردارده چی کانا الناس امتا واحده دا امت یون کر کم زمانی پوریو سو که دادم علیه سلاهت و سلام فی او دین باندیو دادم علیه سلاهت و سلام اولاد تر حدیل و قبیل کوری بی اختلاف پیده شا سو که دادم علیه سلاهت و سلام پوری درهن چه جنو علي سلام الله يكون چې کوم چېشته او د کيشته علي کې به ورسره د لطنه شي کيشته نه کوشو سلام باندې علي عليه السلام يكون په ځم باندې چې الله تعالی دې وعده راستاله مې دنیا کې را اختلاف پیدا شي نور په ک بلاخي اقوال کوسيخه بس الله دې ني دې امه بس امتي يو او يو سلاما دې يو فيو حق باندې قاتي شرط کمی زماني پر صحيح علم الله تعالى ديجې مضبوط دليل کي يمشي من بوري خو زماني پر دازې دي کول په یو حق باندې او خدای نه روست بيات اغه اختلاف پيدا شید مختلف وجوه له اګه الله تعالی تفصيلي خو باء اختلاف پيدا شید د اختلاف د ختمول لپاره فواصل له النبي الله شکر او لګل اختلاف چې ختم دا غیر پر الله راولېګل په امره ا ده پیغمبران دی لکه یو زېر ورکول وسمنان نه دي چې ايمان کبونکی د زېر ورکول منذرین یو هرونکو کاپنان نه چې کفر کړې اختلاف دي بیا د اختلافه ټول د برابر پیغمبري مولوی سره قانون هم وړيږي peace اللهم ولي کتاب وان جملہه هم کتاب د ټولو پیغمبرانو پیغمبران سره دی یو لکه صلی الله علیه وسلم کتابن ازور اسی لوڑ کو کتابون اینی وڑڑ دلو图 اوسل صحیفی ڈلس صحیفی ادم السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ سلویت پندوست عドریس السلام علیہ لسکن صلی لسکن موسی السلام علیہ السلام اور تورا موسی whole ضبور بداود السلام انجیل بحیسی اللہ علیہ محمد علیہ السلام وڑا سلوڑ کی دلو довر او سکم یو لات سکم او بیش شلیل زرہ انبیاء قدی کے سرپ دا اکل سنونا با قرآن پاک کی اغم سکورو اللہ پیغمبران ہم بایولے پیغمبر سرپ کتابی ایسے گی تیارو لے گلے دس سرپ پارا ترے گلے چکم اختلاف شو ہوگئے کے پیسلو کی لیا اکو ما چرا کتاب پیسلو کی بین الناس پا ما بین دا خلقو کی بیما پا خبرو کی اختلاف و بیشتی قدی کے اختلاف چندی پا کی اخت د رئیسونو لپاره قانون نه اوس کوشش دا شروع د نمل قانون ټکته 8 د پدین قانون چې اسلامي احکام ته باندې باندې نشي او موصوبه نه نشته د تلاوات ناغشتان اغنشت بس قیس چلاؤ ده کارون خزانمہ پیدا کردو علیہ السلام ممر بکور انو بس قیس پری چلی ناللہ خلاک کتاب را لگے لگے لگے لگے لگے پیسلو دو بارا لیخ پما بین انناس پیسلو کی بین انناس پما بین خلق دوی پیما مسلو دیخ طلب پوچھے دی بکی اختلاب فی ہی پاگی خوبا زیادہ رسی جی اگر چکه کمشه فیصله پر راغله الله یعیسی وړاندې استنا چکه کمبه فیصله پر کتاب راغله یعیسی مستلاقتلا شي اختلافات د اخوا د په پسانو نه کوي اختلافه ا په پسانو کړي چې د مخدو سره تورات ویلي کانه الله فیصلل نازل الله دنا سړي اسلام باندې راوستو پهو ملت باندې د قیامت چلیږي نہ دا کتاب فیصله کو نو کتاب قران پاک تا قیامت چل کتاب نہ چکم شی کولا او خلق کې اختلاف حقمن او اختلاف پیدا نشي ومختلف په بس اختلاف ونه تدیک الا الذين اوتو مگر کتاب مم بعده ماجذ من بینه ورته و ومختلف او په مختلفه په دې کې د اختلافي مسایلو او تاسو په موضوع قران په جګنه په سره کولو اختلافي مسایلو کې او هغه د مسلمین نبی له اسلام د په اساس مسله هغهونه باندې کې ویلي مسله کې اختلاف شول نور د هغه باندې مسلې پای کې اختلاف شول دې خپل کتابو نه الله ویلای اختلاف کتابو د ملاو ده بیا چې چوازی اختلاعی راڈا اختلاف اولیو کو وجه بینی اللہ پرمائی تاستما مخترک وجه اختلاف بینی یو قرآن قبل بینی داغیم بینی دو وجه دعینات ما بینی با بینی دو وجه دحسد و دعینات ما اور دو غوظ خدا سے اختلاف حق تصو نبسان نشی ورگو لحا دادا ہمیشنا را روان نی اختلاق اختلاف حقیقي دا غيده علاج الله رعليه غلي وي كتاب الله كتاب الله بيان كيني نو بس اختلاف په هټيږي هچي سيما الله فرمي په هدا الله الذين الله سيلا او فضلا او كسانو ته امنو كيماني ورو او اامه سلوكي اختلافو به چبايي اختلاف, اختلاف منه من حق الله كما له كم طرف ته الله رو نه ته هدا الله لما اامه سلو ترته اختلاقی مسلوکی اللہ اختلاقیتا حق واضح کو بی ایدنی پحپل حکم او پحپلو توفیق صلی اللہ واللہ بی اہدیمی شاولا سرات مستقیم اللہ حدایت کی اغچہ تجھو ولی لاری نیت دزدہ او اختلاقی ہے خبر ادامنا تو اس نمائی اختلاقی نبی علیہ السلام بی اصد کم لی او حدیث کرانی ہے متفق حدیثی ده بخاری ورمسلم پیام برلی اسلام برمائی که چه مان ده طولنا رستیو ها که امتنو که ده طولنا رستیو زمانگا امت ده حدیث ده نخن الاخرون السابقون یوم انتیام دنیا گرفتوی اخیرت بدا طولنا اغمخ کیو ده طولنا با اغمخ د د دې امت فضیلت دی البته دي اهل كتاب ته کتاب ميلو شي وي او موږ تر اوسه ميلو شي وي او بیا دې جمع اختلاف وکړو جمع الله دې تم د برکت راز وا د دې اختلاف وکړو الله تعالی فرمایي پیغمبر عليه السلام فرمایي الله تعالی مون ته هدايت کړې جمع راځي مون ته راځي باندې پر سپیشو وا موږ راځي د تعظيم راځي زموږه په راو برزولہ لازم ان تعبيدي نور کسي يهودو د پاره د سالي رس دا وسايان د پاره د ايمان فناس تبعو لمن اليهود عدن والنساره بعدن او کومقال حديث غرازي نو یو اختلاف جام چرید جمیع رضی کې اختلاف پیدا کړ الله تعالی مسلمانان ته سیدا رسول متعین پلان ورې کړو اګر چې عليو ني سوچاسون دي تهو امني آغاز دنه ته مسلمانان لپاره دې سترينه لازم عبادت لازم هغه دې جمع لازم هو ومن الناس بان خلقنا من ناسوتي ايشي چې هر سي نفس وزان خلقو هر څو عمره چې کول زان خپل بدن استعمالو د الله اطاعت عبادتہ ابوائے یحییٰ د پارا د تولد را دعاګان د الله تعالی سلام والله ولا تنجي روث الله باندې د عبادت ومنګانو یا ایو ایمانیات او اعتقادات اخلاقيات او معاملات ټول حق اسلام کې پوره راځي ولا تتبعوا تعدال كما يخطو عشر خطوات الشيطان و نشانا کو قدمه الشيطان انه يكنن ذريله استاذو قرارو المبین دشمنه کیرانے دو دشمنه وجهل نبی کی دنیا و استقامت پخلا را فاذا لتم تر الله واذا من باجه ناجا بينه حين ظنتم جري فتاش و و تاسو نو فائدہ لې لې زمنا نه ما امره کړه کومرکېلې فإذلکم بنت رسول <سؤال> فاطمہ جاد کوم استادینا چرا تاسو ته ان زینت واځه دلاله اسلام الله یکنه الله عزیز مالک دې پلی سلوکی حکیم حکمت والا ته دا زاد کې حکیم نه بس بل علا صاحب نه راغلی اولا اللہ <سؤال> احمدتی اسلام کی دکلی کم نداخلی گی او دی شیطان تا دی داری کے دین ازاد نکی اللہ حق دری خبری اللہ ان حق دری خبری ایات یا احمد اللہ او دا چرا شدیتا اللہ ملایا آمد اللہ من اللہ فا احسورو کے دوری زنا والملائمت و راشی پریشتی دو پارد او پیسا لک ریشی ما ملایا ندی وَإِلَا الْوَانِ فَاسَ اللَّهُ تَعْنَا بَلْجَتَا تُرْجَعُونَ امور واپس مکلے شکارنا دہر شئ اللہ کریو کی اللہ کو واپس کی سَلْبَنِ اِسْرَائِنَا تَقُسِقَ بَنِ اِسْرَائِنَا تَمْرَاتَئِنَا هُمَ اللَّهِ سَوْرَوَا اَقْرِمُ مُدِيْتَا مِنْ من شديد و من عمدہ بلیا من الاله اجابت بدل کنمت اللہ سلام نعمت من عبادت و عدالی هر سکیو تموالیت نعمت من الالہ و من عمدد نعمت اللہ اجابت بدل کنمت م leaves engineering جست حسن م 편 ف عمد اللہ یکن اغلا شدید اعب ساز خم کل در زوین لیلذین کفرن حیات الدنیا <سؤال> زوین آخیست تکلیشوی دا لیلذین آخسانتا حیات الدنیا خیست تکلیشوی دیان دنیا بی ویس خرون آن دی مسخر کتوکی کتوکی کتوکی کتوکی من اللذین آمان و آخسان پوری چیمانی روڑ دے والذین آخازا دے لیل آخسان چی کم مسلمان آن دیتا کم یلیسانی دے یعنی مسلمانانی فاغ فاغ فاغ ردی بے محطبت یاو من قیامتی فردد قیامت باندی واللہو انہ سرے یا دکوری زکور کے منع چاہتا یشاو چواری بے حساب قبر در حسابات اللہ ایش بے ریلہ اللہ ایش جا دور کی داگئی بے حساب دنیا کی موخیرت کن کان اللہ امتن کان اللہ سو خلق امتا واحدتا <تصفح> قول دی یو متفق سوپید باندی بس اختلاف خلقو کبار اللہ بیعولیگل واسولیگل اللہ النبیینا پی نمبرانا اختلاف یکو تبیت دو جناد آغاد و دعینات دو جناد جاہن دو جناد فضاعت اللہ واسولیگلی اللہ دلاء النبیینا پی عمران مبخری نازیری وأنزلنا علىك الكتاب اللهم الذي سرا الكتاب و كتابنا الكتاب الكتاب يعني کتاب یاس کتاب بین حق ته ظاهره او حق ته خلاف ختم شي او بی ام ناسی کما بیندخلقو کی فیما پا مسلو کی اختلافو کی جئی اختلاف کرده ومختلف کی اختلافو کی اختلافو کی نرکلی قدی حق مسلو کی ایلا الدلین یا اختلافو کی نرکلی کتاب راگت پی صنیر پا مبیادی صرف امسے لاندو دلنگین ام انکار احل <سؤال> کتاب <سؤال> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ مِمَّا جَاءَكُم مِّنْ بَيِّنَاتِ رَبِّكَ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا غَيْرَ بَيْنِ اخْتِلَافٍ قَدْ جَاءَتْهُ السُّنَّةُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْكِفِّ فَهَدَى اللَّهُ رَسُولَهُ مُهْدَاةَ اللَّهِ لِلَّذِينَ كَانُوا ده دائت و دو کو دیمات آقا حضرت آمین الحق چا بسند دا حقنا بی ادنی تتوفیق والسران واللہ و اللہ تلاکر یا دیدہ کم لا چاہتے شعور شعور